kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodami műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvasza megjelenés előtt szövegeit és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai napon egy fiatal írót és műfordító szerkesztőt látunk vendégül, Berta Ádámot köszöntöm a stúdióban, szia Adam. Szia Jancsi, azonban... jó estét a hallgatóknak. Jó estét, azonban mielőtt még elkezdjük a beszélgetést, hallgassuk is meg az első, nem túl hosszú zeneszámot, amelyet ő választott az adásba, tehát következik a Black Lips-től a Bad Kids című dal. Ádám, írót köszöntöm tehát a belső közlés stúdiójában, és úgy konferáltalak föl, hogy író, és rögtön hozzátettem, hogy műfordító, szerkesztő. Első kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogyha egy minimalista névjegyet kellene hangosan kimondanod, akkor azon mi szerepelne? Tehát hogy mutatkoznál be, vagy most hogy mutatkozol be? Hát így, ez jó, ez a sorrendez, így az író azt tetszik, hogyha elől van, hogyha sikerül előre tolni. Uh -huh. Miközben az életedben mondjuk egy ilyen kronológia alapján a műfordítás meg az írdal, márkodás megelőzte az íróságodat, úgy tudom legalábbis. Igen, igen. Tehát végül is. A kettő át, mennyire ez a szerves? Dolog? Tehát egy átfordulás vagy egy átérés, egy átmozdulás van az egyik és a másik tartomány között? vétel talán. Mhm. Uh -huh. Tehát, hogy a bátorságot szereztél azokból a munkákból, a sikerekből, vagy abból, hogy szerkesztő vagy, műfordító vagy, és utána tudtál elkezdeni írni? Hát el, először úgy emlékszem, hogy feladat volt, amikor PhD-s voltam Szegeden a Bölcsészkaron, hogy írjunk recenziókat, vagy bármilyen jellegű eszéket a, az irodalmi művekről, fo, fo, főleg kortárs irodalmi művekről. <gül> és, és utána, amikor... Láttam, hogy engem ez mennyire pörget, vagy főleg a doktori írás közben, hogy mennyire sokszor bemászok a plédalá, és inkább szúnyókállás lesz a szigorú munkából. Akkor elkezdtem gondolkozni, hogy ez hogy ilyen műfai kérdése, és akkor kísérleteztem, és rájöttem, hogy prózát írni az jobban pörget. Aha, mert azért más dolog recenziókat írni, meg más dolog mondjuk novellákat írni, bár bizonyos szempontból mindegyiknél egy, -egy történetet próbál elmondani az ember, valószínűleg egy elemzésnél is, de Neked a jellegzetes műfajod, van egy regényed és két novellás köteted, az először, ahogy föltűntél nekem, az a, az a novella volt a rövidebb történet, hogy abból fakadt utána, hogy regényt is akarsz írni például, vagy ez a két műfaj az miképpen viszonyul egymáshoz? Hát regényt írni sokkal izgalmasabb, sokkal nagyobb kockázat van benne, tehát nyilván a, a novella az egy olyasmi, ami, ami tetszik, de, de amiatt, hogy már 30 40-szer sikerült egy-egy novellának a végére érnem, amiatt nem, nem tartalmaz olyan, olyan sebezhetőséget, mint hogy oké, okay, egyszer egy regényt sikerült befejeznem, de, de ettől még nem vagyok biztos benne, hogy a másodikat vagy a harmadikat is sikerül befejezni, és nem kell kidobni az egészet, és akkor emiatt barom izgalmas regényt írni. Mennyit dobtál egyébként eddig ki a műveidnek a, a végezte valami kukába vagy titkos fiókba? Hát szerintem inkább évben mondom, hogy mondjuk volt tíz év az elején, amikor csak törmeléket írtam, tehát semminek nem volt így eleje közepe vége. Uh -huh. És akkor addigra... Jött... Na, amikor viszont néhányával elkezdtél publikálni, akkor viszont rögtön elég jó arányal, vagy elég jó sikerekkel kezdtél el publikálni. Tehát akkor volt egy ilyen nulladék szakasz, amikor ezt te meg meg megoldottad magadba. Vagy... Igen, azt hiszem volt egy ilyen öncenzúra, illetve emlékszem, hogy egyszer befejeztem egy novellát még valamikor 2001-ben vagy 2002-ben, de azzal nem kezdtem semmit. És ez ugyanolyan nyelven, vagy ugyanolyan stílusban szólt, mint a, azok, amiket a köteteidben megszokhattunk egyébként, vagy... Azért volt nagyon más nyelven, mert az, az egy ilyen írásgyakorlat volt, és ott azt csináltam, hogy leírtam egy szót magyarul, egyet angolul, tehát nem döntöttem el, hogy milyen nyelven lesz a végeredmény, és egy ilyen visszaveget akartam létrehozni, de, de sokkal nyálasabb volt, mint amilyeneket most írok, így mai szemmel nézve. Mert most már nem vagy nyáros, vagy ha nyálas vagyok, akkor vissza tudsz bontani belőle? Igen, ha nyálas vagyok, akkor azt nem rakom bele, akkor azt, vagy hát lehet, hogy valakinek ez is nyálas azt majd eldöntitek akkor, de, de én próbálom kihagyni belőle. Ezt majd innen folytatjuk, és a felolvasott szöveged alapján talán a hallgatók is eldönthetik. Innen folytatjuk, azonban előtte meghallgatjuk a következő zeneszámot, melyet bendégünk Bertalden választott a mai adásban, amikor az a Koktő twins azaz a Koktő Ikrektől, a Rilke Heart, vagyis Rilkei Szív című dalt. Tehát a koktó ikrektől hallottuk a Rilken Haat, vagyis Rilkei Szívű című dalt, és ott vagyztük be Ádámal a belső közlés mai adásának vendégével az első. etapunkat, hogy egy írás gyakorlatból született az első szövege. Te nagyon sok szállal kötődsz az angol száz amerikai prózához. Miképpen látod az írás tanulhatóságát, taníthatóságát? Tehát azt a pragmatikus attitűdöt, hogy, hogy igenis megtanulható az írás. A te esetedbe például hogy néz ki? Hát, ö, egyszer egy gimnáziumban volt ilyen óra, amit minden második nap kellett tartanom. Hárman jártak, vagy négyen, kreatív írás volt a, a tárgy neve. és úgy láttam, hogy aki, volt, aki már úgy jött oda az elején, hogy mindent meg tudott csinálni, de ettől függetlenül szerettek oda járni a diákok, hogy tanultak-e bármit, is, azt nem tudom, de, de tanári oldalról tök jó gyakorlatokat lehet kitalálni. Tehát ilyen szempontból ez egy működőképes dolog, plusz azok az írók, akik hittek abba, hogy ez tanítható, mondjuk a 70-es évek közepétől Amerikában, amikor elszaporodtak az egyetemeken, ezeket a, ezek a kreatív tanszékek, azok számomra nagyon szimpatikus, nekem tetsző szövegeket hoztak létre, úgyhogy azt gondolom, hogy bizonyos elemeit meg lehet tanulni. Te esetleg inkább arra tippelnék, hogy egy ilyen autodidakta önképzésen, átlettél lettél író, tehát arra gondolok, hogy inkább az olvasmány élményeit tudtak adott esetben segíteni ahhoz, hogy író legyél. Ezt csak tippelem, nem tudom, ebbe van igazság szerinted, amit most itt profilozok rólad? Hát biztos, mert az irodalomnak minden, vagy a könyveknek minden aspektusa érdekel, tehát ilyen bölcsész gyerek lévén szerettem olvasni, meg érdekeltek a kritikai szövegek, és aztán az volt az érzésem, hogy akár Irodalmat olvasok, akár moziba járok, mindig a, a történetre figyelek, és a történetet próbálom olyan szemmel bon szétszedni, vagy boncolni, mint ahogy más békát boncolt, mondjuk, vagy békát fölrobbantott, és akkor ennek a tanulságai az lehet, hogy csak illúziókba ringatott, de az is lehet, hogy valóban tanultam belőlük. Amikor a minimalista nyívégyet legettem az egy ilyen gyönge, harmadosztályú blaszkáltas poén akart lenni lévén, hogy, hogy aki az irodalomban megjelenik, előbb utóbb kap valami kedves, vagy nem tudom milyen eposzi jelzőt. A veled kapcsolatban hogy a minimalizmus szoktuk mondani, és szövegeidet, ez jellemző, nagy érdikonó mi kapcsán szokás mondani, fontos mestered, vagy nem tudom, életemvered hazai a kapcsán. Számodra, hogyha most a minimalizmust így este negyed-kilenckor a klubrádió definiálni kellene, akkor mit jelent az, hogy minimalista író vagy, vagy haz vagy egyáltalán? Egy minimalista választ kérnék. Hát a nagyedikónó én szövegei kapcsán jobban el tudom mondani, hogy miért tűnnek minimalistának nekem. Uh -huh. Az, az enyémmel kapcsolatban így csak kötekednék, meg, meg kukacoskodnék, így nem értem. Aha, tehát ez egy ilyen kritikai ráolvasás, vagy valahogyan, mert kialakult ennek kapcsán, hogy te ezzel foglalkozol, én nem, nem értőleg mondom ezt, hanem egy ilyen aurája van a te olvasatodnak mondjuk, hogy a te szövegeidnél is ezt, ezt szokás nézni, hogy, e, hogy ez tetten érhető. De hogyha te nem érettetten, akkor én nem akarom ezt tettetőleg tetten értetni. Hát a nagyon, nagyon örülök, ha van ilyen olvasata is a szövegeimnek, mert minden szöveg annál jobb, minél többféle olvasata van, meg, meg teljesen külön ettől még emlékszem arra is, hogy amikor még nem publikáltam szép prózát, hanem csak kritikai szöveget, akkor elhívtak egy minimalizmus konferenciára, és ott beszéltem, tehát lehet, hogy így össze is csúszott uh -huh. a nevem más szempontok szerint. De például van egy, az egyik könyvednek van egy nagyon jó mottója, szerintem a Hullinghurst könyvből, hogy nehéz volt megkülönböztetni a teljes figyelmet a totális bambulástól, és én ezt a teljes figyelem versus totális bambulást mondjuk a, egy lehetséges minimalista poétika két végpontjának gondolom, vagy ilyen dialektikus tükörpontjainak, és a te prózádra is szerintem ez izgalmasan jellemző. Ez nagyon klassz szempont, igen, ezt én, én is így látom, ez egy jó fölvetés. És akkor hát látjuk, hogy a Hollinghurst ehhez képest mennyire minimalista egyáltalán. Hát egyáltalán nem. ő szétírja a szövegeket, de ez közben mégis, mint egy ilyen bombó, talán egy kulcs tud lenni. Egy olyan regényből kivéve, ahol a Henry Jamesnek a nyelvét imitálja a Hollinghurst ráadásul. Igen. Na, a csavar mindjárt fordul még velünk egyet. Innen folytatjuk tehát a beszélgetést Berta De Előtte azonban meghallgatjuk a következő zenét, melyet vendégünk hozott. Brian eno a Danish Beach Autumn című számot. Inótól hallottuk a Danish Beach Autumn 1960 című számot, és folytatjuk is a belső közlés mai adását Berta Ádám író műfordító szerkesztő a vendégünk. Az előbb említetted, hogy gyerekkorodtól kezdve akár egy könyvet olvastál, akár egy moziba filmet láttál, mindig a történet érdekelt, a történet szétszedése, és ez íróként is ö, sajátosságot, hogy ö, szereted egy picit megbuherálni a történeteket, egy kicsit csavarni rajtuk, tekergetni rajtuk. Ilyenkor a történeteknek a struktúrája, szerkezete megvan rögtön, vagy ö, néha te is az a Elcsodálkozol azon, hogy egy-egy sztorid merre tekeredik, merre alakul. mennyire uralod a nyelvet és a történetet? Hát nagyon más milyen élményem van novellaírás vagy regényírás közben. A novelláknál az összes elképzelhető recept érvényesül, az, az mindig nagyon különböző. Talán ahogy a, a többediket írom, akkor. Úgy veszem észre, hogy egy kicsit az első állapot közeledik a végállapothoz. Regénynel viszont az a benyomásom, hogy van egy nagy terepasztal, ahol a terepasztal összes pontján mindenféle dolog történik, és végül a szövegben csak egy útvonalat fogunk bejárni, de nem tudom, hogy pont az a része a terepasztalnak, amit most a, akár napokon vagy heteken át dolgozva építek, az bele fog-e kerülni. Tehát ott, ott emiatt ez a para ami a novellánál nincs, az működik folyamatosan, hogy mennyit fogok kidobni, fog-e az oda kell lenni, és akkor emiatt van egy ilyen kockázat, ami, amit most már nagyon élvezek. A többes szám pedig arra vonatkozott, hogy az olvasóval, tehát hogy nincsen műalkotás vagy szöveg olvasó nélkül, ugye? Tehát azt mondtad, hogy bejárnunk, meg bejárunk, meg, tehát direkt nagyon kolokviálisan fogalmazta. <coughs> ja, ezt nem, nem vettem. Azt is lehet, hogy arra gondoltam, hogy több író több regényét így írja. Ja, aha. És például az is hogy föltönik, ha a kötetenedet így egymás mennél akkor, hogy a nevekkel szeretsz nem annyira játszani, mint a neveknek mondjuk így egy nagy jelentőséget tulajdonítani, vagy címé emelni őket, címé. ez mennyire tudatos? Tehát a Mickey nem finnyás, egon nem fárad, mint róf, mint ritmus, ennek van egy ilyen pici kis pimassága is, picik kis harsánsága is, közvetlensége is, titokzatossága, azt hiszem, hogy a, egyébként az első kötetnek szintén ilyen, ilyen névvel induló címe lett volna, de nem ez, hogy Egon nem fáradt, és aztán az, hogy az első kötetnek ez lett a címe, hogy Egon nem fáradt, és a második kötet, tehát a regény egyáltalán nem hasonlít a, a, a, az első kötetben szereplő novellákra, emiatt egy pillanatra jó ötletnek tűnt, hogy hogy a címek legalább legyenek analógok, vagy hasonlítsanak egymásra, de, de ott sem ez volt az első cím. Tehát tulajdonképpen a harmadik kötet címe egyedülálló olyan szempontból, hogy ott, ott ment keresztül az összes kiadói folyamaton az első a, a Az előbbi két könyvnél ott mint nagyon sokszor változtak a címek, és ez kb. ilyen nagyságrendileg a 30. vagy az 50. Cím változat amit most látsz. Na a harmadik könyv ami a második novelás kötetet, ha még jó képbe vagyok, az, ott meg volt Vixen a cím, ugye? Igen, és ott az is maradt, hogy baleset az építkezésen, és mm. ott nincs név akkor. A sejtelmes cím egyébként, jó film téma lenne. A Hazajatillát hoztam az előbb szóba, és ott is a Feri, mint egy fontos cím, név, névcím szerepe. Nagyon röviden, a Hazajatilla most mit jelent az életedbe? Ugye egy néhány évvel, hogy nagyon fontos, hogy 90-es évek egyik legfontosabb magyar kísérletező írójáról van szó, aki 2012-ben tragikusan fiatalon és tragikus körülmények között halt meg, és egyfajta mestered, azt hiszem, ugye? Hát igen, mindenképp. Attila novelláit olvasva annak idején egyetemistaként egyfajta ilyen közelség kialakult. Talán azokat a novellákat olvasva hitte el az ember először magáról, hogy, hogy ilyet lehet írni, vagy tud majd ilyet írni. Ilyen szempontból érdekes volt, hogy azokkal nagyon erősen lehetett egyfajta ilyen generációs prózaként éltve azonosulni. Tehát, tehát nagyon... ez felszabadítól akartott rád, és éppen, hogy nem megbékjózott, hanem felszabadított? Majd... Felszabad... Ez éppen húsz éve, tehát szerintem ilyen 95-96-ban, amikor én többet olvastam az ő szövegeit, ez, ez akkor nagyon fölszabadító volt, és akkoriban a, a Muzsú kocsmában, ami a Szegedi bölcsészkar mellett van, minden évben voltak dekonferenciák, ami egy olyan konferencia volt, hogy este fölolvasások jöttek, és az egyik fölolvasó az egyik évben az Attila volt, és akkor onnantól már haverkodni is lehetett, onnantól bonyolultabbá vált a viszony, mert nem csak a szövegeihez, hanem a személyéhez is kapcsolódtam. Onnan egyszerűen bonyolult lett. Innen folytassuk a beszélgetést, és most azonban megkérnélek téged, hogy olvas fel egy szöveget, amelyet hoztál, utána pedig a Space Hearts nevű együttes Bones című számát fogjuk hallani, de most akkor következzék Bertáda felolvasása itt a belső közlésben. A telefonban már elmondták, szükségét érzik, hogy párterápiára járjanak. Miért? Kezdte az ülést a kopasz fülbevalós pszichiáter, és játékosan forgatta a szemét. 36 éve élünk együtt, szólaltam meg, és most krízisbe jutott a kapcsolatunk. Amikor kimondom a számot, menyeik órus kórus lépbe, három szólamban énekli: 26, 36, 46, nem hallom tőlük a saját hangom, kiesek a jelenetből, teljesen összezavarodok. Krízisbe jutott a kapcsolatunk, ismételtem. Tél végén fűzte hozzá Fruzsi, vagyis nagyjából hat hete. A kopasz nagy háromdimenziós kockát rajzolt jegyzetlapja sarkába. Azért csak most fordultunk önhöz, mert azt hittük, ez csak egy kis semmiség, magyarázta Fruzsi. Azt hittük, képesek leszünk túllépni rajta, bólogattam. A pszichiáter a torkát köszörülte. Eltelt egy hosszú pillanat. De aztán rájöttünk, ha nem dolgozzuk fel, hosszú távon erodálhatja a kapcsolatunkat. Vette át a szót fruzzi. Egyetértően hallgattam, és gyászos képet vágtam. Tulajdonképp mi a baj, kérdezte lassan a pszichiáter. Frugi kapkodva, érzelmektől vibráló hangon szólalt meg. Először úgy tűnt, rendben lesz. Megbeszéltük, levontuk a tanulságot, éltük tovább az életünket, de aztán mégis ott lappangott a keserűség a felszín alatt. Tovább mérgezett bennünket a kimondatlanság, mondtam érzelmesen. Ismertem ezt az arckifejezésem, ilyenkor egyszerre látszom ábrándosnak, reményvesztetnek és cselekvésképtelennek. Végül barátok tanácsára jutottunk arra, hogy önhöz kell fordulnunk. A pszichiáter elmélyülten nézett. Nem lehetett tudni, figyele. Telt az idő. Teát át kértél zümmöktem. Igen. Én ülök a hűtő felől. Reggeliztünk. Kértél bele citromot. Benyúltál a hűtőbe, aztán azt mondtad, nincs. Szavaink összefonódtak, hangsúlyaink egymásét klónozták. Mintha transzban lettünk volna, a lényünkből előtörő emberi minőség egyként nyelte el a nőies és férfias felszínt. A pszichiáter, ha, lenyunja, ha lehunja a szemét, már nem tudta volna megállapítani, mikor melyikünk beszél. Teljes is szeretem, folytatta Fruzsi, továbbra is egyházi énekre hajazó tónusban. De teljesen volt otthon. Ezen a ponton teljesen váratlanul és magam számára is észrevétlenül váltottam vissza köznapi beszéd hangra. Illetve tej, az tényleg nem volt. Citrom viszont igen. De ez csak egy hét múlva derült ki. Rudi találta meg. Fruzsi most először ejtette ki a nevemet. Az ajtóban volt. Tudja, abban a citromsárga műanyag hálóban az ajtó belső oldalában található polc sarkában. Előzőleg az ominózus reggeli közben meg is lepődtem. Meg is lepődtem, hogy nem találok citromot, majd hogy nem emlékeztem arra, hogy lennie kell egynek. Ennél persze azért homályosabb volt a helyzet. Egyből bele nyugodtam, hogy nincs. Ha nincs, hát nincs. Én sem emlékeztem, közölte Frusi. De aztán egy héttel később, egy szerdai napon, kora este, amikor a hűtőbe nyúltam, már nem is tudom, miért a kezembe akadt és akkor belém nyilalott a bűntudat. Most szórakoztok velem? kérdezte majdnem a pszichiáter. Véletlenül se jött volna szájára magázódás. Nyilván sok minden rárakódott erre a kis epizódra, jegyezte meg végül. Remélte hangja együttérző, nem pedig a betegségtől elgyötört állatnyögésére nyögésére emlékeztet. Hallgattak. Beszűrődött a lakásba a terészkörút forgalma. – Ezelőtt mikor érzett utoljára bűntudatot Rudi? Kérde – kérdezte aztán lágyan. A fülbevalóját csavargatta. Zavarodottan néztem rá. – Nem tudom, nem emlékszem. Következő alkalomra végig gondolom, jó? – ajánlottam valószínűtlen buzgalommal. – Mi tényleg jól vagyunk Rudival? – bizonygatta Fruzsi. – Illetve jól voltunk. Bepárásodott a tekintete, nem mondott többet. A pszichát elképzelte, amint kijelenti. A hiányzó citrom kapcsolatuk megnyugtatóan földközeli karakterét szimbolizálja. Önöket összefűzik a kiegyensúlyozott savanyú, mégis frissítő mindennapok, amelyekben pontosan tudják, mi micsoda és mire számíthatnak. Megnyugtató, bizalmas karakter társítanak közös életükhöz, támaszt látnak a másikban, és ez jól van így, mert valóban összeillenek. A szimbólum váratlan megjelenése, hiányának hiánya, azonban gyökeresen forgatott fel mindent. Nem tudta kibírni a röhögést nélkül. Inkább ezt mondta. Hosszú munka előtt állunk. Mára elég lesz ennyi. Távolról kell kezdenünk az analízist, hogy kellőképpen mélyre áshassunk. Jövő hétre szedjék össze öt legviszajogtatóbb gyermekkori emléküket. Kimérten satírozta be a jegyzetlapon díszelgő kocka egyik oldalát. Berte állámíróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés. Mai adásában az előző felolvasás, illetve zene előtt, a szegedi bölcsészkar dekonstruktő éveinél hagytuk abba hogy akkoriban milyen viszonyban kerültél mondjuk hazajatillával. és most a fordítót szólítanám meg benned, ahhoz fordulnék, hogy van-e fordítói arszpoétikád, illetve mondjuk a Hazai Attila mellett, hogy író volt, fordító is volt, együtt is fordítottatok, a te fordítói személyiségedre miképpen hatott, illetve az eredeti kérdés pedig az, hogy van-e most már több éve profi, nagyszerű műfordító, vagy dolgoztunk is együtt, szerkesztettem által az fordított kötetet, tehát hogy miképpen látod a műfordítás csinyát binnyát Hát a nagyon vicces volt dolgozni, mert ö, nem is annyira a közös munkára emlékszem ilyenkor vissza. Ö, ilyenkor általában egy gépet váltogattuk, tehát hogy annyira szoros volt a határidő rendszerint, amikor együtt dolgoztunk, nem csak. Könyv leadás lehetett szoros, hanem HBO számára ilyen szinkrommelók, hogy akkor az egyikünk aludt, a másik pedig fordított, és amikor elfáradtak, akkor felébresztette a másikat. Tehát volt uh -huh. egy ilyen, ilyen gyakorlat, és akkor ez így napokon átment, vagy hát a határidő előtti órákban. És ezt, ezt Attila előszeretettel szakította meg olyan stratégiai megbeszélésekkel, amikor azt mondta, hogy tulajdonképp jobban járunk, ha most nem dolgozunk, hanem alaposan megbeszéljük, hogy mennyi van hátra, és ezt milyen módszerrel fogjuk elvégezni ezt a munkát. És mindig olyan beszélgetéseket generált, ahol kiderült, hogy voltak épp több időnk van, mint azt eredetileg hittük. Uh -huh. Tehát ilyen levágásokat talált, vagy pedig mindig el tudta olyan módon halagatni a munkát, ahogy utána azt gondolta, hogy akkor még tényleg ezt jobban meg fogjuk tudni csinálni, és ez nagyon vicces mm -hmm. volt. Mert... És amikor te magad fordítasz, akkor ez az idegenség, ismerősség ezeket miképpen oldott föl, ezeket a dilemmákat mondjuk. Hát én ilyen, ilyen fegyelmezetten állok hozzá, tehát én, nekem mindig van egy napi penzumom, és ezt mindig lezúzom, és utána szoktam inkább sokat javítgatni. Tehát, hogyha szép van szó, akkor a nyásfordítás után még kétszer annyi munka megy bele, mint amennyi idő alatt kész a nyásfordítás. Zsánér könyveknél pedig nagyjából fele-fele jön ki az idő. Az idő az itt is fontos, de most még ebben a blogban visszatérnék az írói munkásságothoz és a zenéhez, hogy a, van egy pulzálása, egy nagyon erős ritmikája a, a, a műveidnek, hogy mennyire, meg a zene is sokszor fölbukkal, mint motivum, ez mennyire tudatos, vagy mennyire adott esetben véletlen. Nem az zajbeszűrődésekre gondolok, mint ebben a szövegben, hanem, hogy van egy ilyen háttérzene sokszor a szövegeit közben, én ezt vettem észre szöveg, történeteidbe. Mármint, hogy tematikusan megjelenik. Tematikusan is megjelenik, Aha. és ennek vannak motivikus formai, poétikai következményei is. Ez mennyire tudatos. Hű, de jó. Hát biztos, hogy tudatos, hogyha már így észrevetted, de, de nem, nem tudtam volna ezt így elővezetni, ilyen szépen, mint te. Hát, neked csak meg kellett írnod voltak éppen. Viszont lehet, hogy jobban felvezethetnéd a következő zenénket, de most ezt én fogom megtenni, ugyanis zenével folytatódik a belső közlés, vendégünk hozta két szent john az Iron Man in Havana című dalat, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést Berta nem íróval, műfordítóval itt a belső közlésben. A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjához érkeztünk. Két zene még hátra van, az Orchester La i től a La Pantera Mambo, tehát a Mambo párduc című a 33-as bandától, illetve utána még egy szám. És most a zenéknél akkor miért ezeket a zenéket hoztad magaddal? Hát az volt a koncepció, hogy ezek hangulatukba hasonlítsanak. Tehát kitaláltam egy központi számot, és ahhoz, mint egy puzzle középső eleméhez illeszkedett volna az összes többi, de aztán kiderült, hogy az túl hosszú, úgyhogy azt most nem hallgattuk meg, úgyhogy így maradtak tulajdonképp a puzzle perifériái. Tehát egy de történetet hát... mutattál nekünk ezáltal, és úgy össze ezeket a számokat, hogy ennek is legyen egy története, nem? Hát de a, igen, ilyen deredás lett, hogy a középpont akkor most hiányzik ebből. De, de igen, hát ilyesmiket hallgatok otthon. Hát nem tudom, ez most így nagyon heterogénnek tűnt, de alapvetően ilyen lassú, ilyen szőnyegszerű, puha dolgokat hallgat. Utazás otthon. közben is, most nem a varázsszőnyegre, repülő szőnyegre gondolok, de vagy valamelyik dalt mondtad, hogy Amerikában hallgattad sokat, ugye? Volt egy műsoros kazettám, az még a Walkman korszak volt, és akkor ez a buszablakán napokig kibámulva tényleg ezt a kazettát lehetett így fordítani ebben ez a Brian eno az Ambient Tonland albumáról szá szereplő számot. És például a munka közben hallgat zenét, és akkor a kérdés második része arra vonatkozna, hogy most mi mit várhatunk a novellás kötetek és az egy regény után, illetve hogy írás közben milyen szerepet játszik a zene. Írás közben nem megy, eltereli a figyelmemet, inkább valahogy koncentrálni kellene. Ez a, ez a rövid szöveg, amit felolvastam, ez elvileg benne lesz egy regénybe, ami egy ilyen krízis regény, de nem, nem a család kríziséről szól, csak itt a, a cselekmény kezdeti szakaszában, keresi a, a főszereplő a krízis forrását, és akkor a párterápia az ennek egy ilyen, egy ilyen hamis nyom, amire ráfut, de utána más irányba megy tovább, úgyhogy ezt remélem, hogy ez lesz a következő, amit be tudok fejezni egy regény. Itt még több irány lehet, én úgy olvastam, vagy úgy hallottam, hogy itt elég sok, sok felé mehet még ez a történet a karakterekből, meg a hangulatból következtetek erre. Ez, ez egy ilyen ott van körüli szereplő, egy... Ö, tulajdonképpen egy ünnepelt, jól ismert író, és ilyen módon a az utazás a kopanyám körül újraírása, ez a történethetőt egy tumorral fogják diagnosztizálni, és egyelőre most még abban a szakaszban szerepel ez a részlet, hogy erre nem jött rá, csak azt tudja, hogy valami gond van, de nem tudja, hogy mi a gond. Íróként is adsz magadnak határidőt, mint ahogy fordítóként terminusokra kell dolgoznod, úgy íróként is vannak napi penzumok, vagy ilyen nagyobb komplex távok, amiket igyekszel tartani? A nagy távokat, azokat nagyon rondán beszoktam bukni újabban, mióta szerkesztőként hivatalba be kell járnom. De, de igen, napi penzumom az van az 1100 szó, egy nap, olyan nap, amikor tudok írással foglalkozni. Remélem rövid szavakat iszlem, mert akkor gyorsabban végzel. Én is rövid szavakkal fogom most felvezetni a következő blokkunkat, ugyanis akkor következzék a Lapantéra Mambo, utána pedig még visszatérünk az el és azért, hogy az utolsó számot is felkonferáljam, ami a könnyen kiejthető, Eszkés Tuna Revin-től az Air on the G-string lesz, de most következzék akkor a Lapantéra Mambo A la pantera con el mambo, muy sabroso y rico pa bailar. A belső közlés mai adással lassan a végéhez ér. még egy nagyon rövid számot fogunk hallani, az Eszkés Tuna Revintől az Air on the G-String című dalt, melyet mai vendégünk Berta Ádám író választott nekünk. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, beszélgettél és zenéket is hoztál, meg szöveget is. Én köszönöm, hogy elhívtatok, és mindenkinek további kellemes estét kívánok. Köszönjük a hallgatók nevébe is. A jövő héten Martó Néva várja önöket, Takács Zsuzsa költővel fog beszélgetni, én pedig most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő pálymák nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.